Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 21. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Ukoliko niste povadali 20. epizodu u kojoj smo govorili o žurbi zbog kašnjenja na namaz, predlažem vam da kliknete na ovaj video kojeg vidite na ekranu i možete tamo naravno da pogledate šta smo rekli. U današnjoj epizodi imamo vrlo interesantno pitanje, najme radi se o situaciji kad čovjek klanja u džematu i u džematu izgubi abdest. E, šta će takva osoba uraditi u toj doista doista nezgodnoj situaciji? E, odgovor je vrlo jednostavan, ako se vratimo na hadis kojeg zbirješ imam Ebu Davud od Ajše radijalahu anham, koja je rekla da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže: "Iza ahdasa ahadukum fi kaže ako neko izgubi abdest u namazu fellee ya'khudh bi anfihi neka uzme neka zgrabi svoj nos je l'tako li summe liyansarif a zatim toga neka ode neka okrene i neka ode od namaza znači neka ostavi namaz znači to je poslanikova sallallahu alayhi wa selleme preporuka odnosno njegov savjet uh, i njegov um, njegovo naređenje, kako čovjek treba postupiti u toj situaciji, tako da znate. Uglavnom, što se tiče toga, e, islamsko činjaci govore o ovoj temi i kažu da ovo nije u stvari laž, nego da se radi o dozvoljenoj dvosmislenosti koju čovjek koristi kako bi onaj od sebe otklonio neku poteškoću, da kažemo, tome sramotu u, ovom, ovom, e, u ovoj situaciji. Ukoliko, e, također u Lema ono što sam našao, govori o u situaciji kad čovjek recimo klanja u u džematu uh gdje ima uh, gdje vela znači džemat znači gdje recimo dođe puno ljudi da klanja ili ako se mu ovo desi u situaciji kad, uh, kad je tek kad je nastupio vrijeme zanije rekatu namaz u toj situaciji kažu islamski učenjaci uh, da čovjek uh, je dužan ostaviti namaz onaj pokušati otići a ako ne može ako nije u stanu da to uradi onda znači neka sjedne Njemu dozvoljeno da klanja, neka neka sjedne i neka počeka uh, da se ukaže neka prilika i nakon toga neka ode i neka ponovi onaj obnovi svoj abdest i neka se vrati nazad na nas. Pa molimo Allaha subhanahu wa taala da smo se svi ovaj od ovoga koristili. Podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani koriste. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.